internet hangeri különkiadás, blokk, rész, rovat, nem tudom. Mert hogy a múlt héten internet hangerében voltunk a keltel. És aztán részben erre hivatkozva, hogy ennek folyamányaképpen nem is tudtunk adást felvenni. Mert bár keltnek nem ettől ment el az internetje, de nekem ettől ment el a hangom. Azt kell, hogy elmeséljük nektek, kedves hallgatók, hogy amikor mentünk le múlt kedden, tehát pont egy héttel ezelőtt az Internet hungary akkor arra gondoltunk, hogy az autót azzal tesszük -e érdekesebbé, hogy felveszünk egy adást. És ebbe belekezdtünk, és egy olyan 20 percet beszélgettünk is az Internet Hungary felvezetéseképpen. És ott mindenféle kérdéseket vetettünk, vagy tettünk fel magunknak, hogy vajon mit fogunk majd tapasztalni az Internet hungary -n. Úgyhogy most hallgassátok meg ezt a felvételt, illetve annak egy vágott változatát, a... Hangminőségért, hát mondjuk, hogy elnézést kérünk, de hát végül is egy autópályán haladó autóban ilyen a hang. E, szóval, hogy hallgassátok ezt, meg aztán visszatérünk. Szervusztok, ezt hallgatók, a magam sem tudom magyar adást ajánlom. 117. 7? Igen. Amiben nem a szerb határ felé, és kartelünk sincsen még, de még bármi lehet, ugye. Hanem megyünk vagyunk, dihányba, ahol a magyar internetes szakma. Színe is világba találkozik, hogy aztán egy közösségbe ellátott hánzenek arra, este. Darab, és a nagyobb barobőrön egymás van, és eldöntsék, hogy mit fognak bizonyosítani a következő évben. Egy dolgot nekem, aki nem vagyok Szedlákádám, hanem én a Póli Ferenc, Ferenc vagyok, szóval nekem ki kell javítanom a keltet, de egy érdekes elszólás volt, mert hogy azt mondta, hogy Tihanyba megyünk, ami az északi parton van, és ahol sok-sok éven át volt az internet hangari valóban. De már sok-sok éve nem ott van, hanem a déli parton, a Siófokon. Oda tartunk mi most. Ennek egyébként az a története, hogy nem is biztos, hogy mindenki emlékszik rá, hogy egyszer csak a, nem is tudom, talán két héttel a, a konferencia kezdő, a startpistol dördülése előtt, egy mint azóta kiderült a baloldali párt, fenekéből kilógó, neves, csibész, vállalkozó, hol Endre, akit azóta már azt hiszem nem, nem köröznek, hanem most már le van tartóztatva valahol a távol keleten elkapták talán. Szóval, hogy ő valahogy elintézte a klubtihanynál, hogy, hogy így elvegye a, a helyszínt az internet. Angeritől is oda szervezett valami lényegében kamu ingatlanos konferenciát, és aztán bezsarolta az Internet hanggeri szervezőit, hogy, hogy van az a pénz, amiért hajlandó eltekinteni a konferenciája megtartásától. és akkor ez egy ilyen nagyon csúnya háború lett, ami egyrészt akkor a szervezők egy hét alatt valahogy megtalálták a Siófoki hotel, vagy klub, vagyis hotel azúrt. És átszervezték oda az egész hatalmas rendezvényt. És aztán a, annak első éjszakáján a Holman buszokat küldött e, csinos és e, lengén csajokkal, akik személyesen egyenként győzködték az internet hangeri vendégeit arról, hogy jöjjenek át, sokkal jobb új lesz, sokkal nagyobb koncert lesz, hogyha, hogyha átjönnek a klubtihanyba erre a másik konferenciára. Szóval egészen Ez nagyon szürreális. Szürreális volt a történet valóban. Azóta a, már nem a klubtihányban van az Internet Angeri és a Média Angeri most az őszi konferencia, hanem geofook Szóval a megyünk, és ott konferenciázni fogunk, és azért gondoltuk, hogy csinálunk ilyen külön számot, mert hogy két teljesen eltérő szerepben leszünk ott. Kell ugye újságíróként jön és a Minél több, minél jobb kell megcsípnie, és ha lehet, akkor még talán interjúkat is készítenie. Tehát, úgy benne kell lenni ennek a dolognak a, a tudás felvevő áramában, én meg kerekasztalokat fogok vezetni, mondhatni számolatlanul, legesleg különféle témákban, amik egyébként tökéletes témák lesznek. Eléggé divers lesz a témája mindegyiknek. Úgyhogy nekem meg a a jólfésült előadó vagy jólfésült moderátor szerepében kell a benfentes t játszanom, ami szintén egy érdekes szeret, és arra gondoltunk, hogy egyrészt most elmondjuk, hogy kinek mi lesz a stratégiája, mire is kell gondolni, amikor erre a konferenciára gondolunk. Az internet hangeről azt kell tudni, hogy egy közel 2000 fős konferencia, ezt úgy kell elképzelni, hogy a CIO fokon a a Hotel Azur mellett, ami a konferenciá sok vendége laki. Még azt hiszem, valahány másik hotelt is megtöltenek a vendégek. Szóval ez egy egész fogott leúraló, hatalmas rendezvény, rengeteg emberrel. Lényegében mindenki itt van, aki az internetes magyarországi iparban, és a környező országok interneti iparában, Hát nem azt mondom, hogy számít, hanem azt mondom, hogy megengedheti magának azt, hogy lejöjjön ide, ahol azt hiszem 80 forint körül van a, a kétnapos belépti díj, az egynapos, aki ilyen 30 körül. Hát, hogy akinek ez belefér, és aki tényleg kíváncsi arra, hogy hol tart 2015 őszén a magyar internet, Vannak. érdemes ide lejönni és ezt, hát, disclaimer, tehát én most dolgozni fogok, de ennek ellenére azért báfrán azt mondom programba hogy egy iszonyú túls programban tökre megéri, sok okosat lehet vallani tényleg, és ennek az is az oka, hogy úgy van kialakítva a konferencia, például csak egy példát mondok, nincs fotózás, senki nem fotózhat embereket a folyosókon, meg az előadó térdelőbe, és ennek az az egyik oka, hogy itt bátran beszélget egymással a konkurencia. Itt tehát nem jut vissza mások fülébe, ha, mit tudom én, a Tesco és az OSAN kommunikációs igazgatója meghíd beszélgetést folytat. Nyilván nem a titkaikat árulják ilyenkor, e, ilyenkor el egymásnak, hanem amely nagyon szép koreográfiája van egyébként ezeknek a beszélgetéseknek, de az a lényeg, hogy itt az egyébként egymást ismerő szakma beszélgethet annak a veszélye nélkül, hogy ez mindenféle találgatásokra vagy a Story magazinban megjelenő buta uh, a uh, agyon táptalat. Szóval egy ilyen igazi szakmai rendezvény, és öt teremben reggeltől korá estig folyamatosan zajlik az ilyen nagyon intenzív content. Tehát ez a reggel 9-től, illetve ma reggel 10-től, este 6-ig, 30 percenként egy előadás vagy kerekasztal van, az azt jelenti, nem tudom, hogy hány szereplő van, de szerintem 300 fölött őben van azoknak a száma, akik, akik itt valamilyen eloldással vagy valamilyen okossággal készülnek. És ez egy igazán nagy szakmai konferencia, és nem csak arra van, hogy network az ember, bár arra is nagyon jó, hanem tényleg arra is, hogy, hogy lehet okosodni. Én is szoktam okosodni, na jó, túl sokat beszéltem kell, te mit fogsz itt csinálni? Az, hogy én hangott a stratégiát, szóval valami hasonló ponttál, és, és első körben szerzek a konferencia programot. Megnéztem a terembeosztást, lekaptingottam a webben. Erre tökéletesen alkalmatlan az internet, hogy az ember egy a programot elkezdje magát összelegoztása. Sosem, sosem láttam mégre jó megoldást. Pedig valamelyik megpróbáltuk azt, hogy ab, nem is abban még, hanem Google naptárban összelegoztuk, hogy akkor mi fed, mit? Jöjjön ola, ha ne jöjjön, csak e-mailt küldjön, ma lesz ez akármi. Az is alkalmatlan volt. Úgyhogy az első lehendő az, az hogy szerzek egy programot és elkezdek karikázgatni, ami majd holnap estére kiderül, hogy teljesen felesleges volt, és nem ott ültem benne, ahol gondolom, hogy fogok. Van a konferenciának egyébként telefonos applikációja, ahol lényegében ezt lehet csinálni, tehát be tudod csillagozni azokat, amik érdekelnek, és akkor ők küldnek neked értesítést, amikor kezdődik az adott program. Nem tökéletes. Ez a, de mondjuk a jó. De valóban a papír is jó, tehát lehet benne karikázni, csak ott az egymás mellé rendeltséget nehéz áttekinteni. De mindegy, szóval van nap, vagy próbált ki, és hazafelé megbeszélhetjük, hogy bejöttek nekét. Az egy az pont szerintem, legalább kettővel több annál, mint amit át lehet itt tekinteni. Az a baj vele, hogy, hogy egy csomószor van olyan szituáció, hogy egyszerre három teremben zajlik éppen olyan előadás, amire kíváncsi lent eleve vannak olyan termek, amire az egész teremre. Tehát a, úgy van, hogy egy fél nap az egy téma körülbelül, és, a, és ez, a, ez ugye azt jelenti, hogy két nap, öt terem, tehát tíz nagy témakört fel tudom ellendehennél, egy kicsit szerintem több lesz, nem tudom, tizen, tizenkét nagy témakör, de ebbe beleértendő a a, a, a magyar online reklám jeleneljes és a neuromarketinget át a HR-vonatkozások és uh, desserring és HOFIS, uh, tehát a Home office, uh, ügyek, kik, mindent. És, uh, és akkor vannak ilyen, ilyen félnapos témák, vagy ilyen 3-4 órát felölölő témák, amit én végigülnék, mondjuk a Neuromarketing, ez uh, tavasszal is volt, és akkor én vezettem azt a termet. És nagyon imádtam, most nagyon meghallgatnám, hogy, hogy hová fejlődik tovább, és a Szilinóra, lévés személyiség és egyébként pszichológus eredeti szakmáját tekintve hogy vezetésében hova evolvál ez a cucc. De lesz mondjuk a új technológiákról, és ráadásul lesz egy csomó sztárvendég, mármint szakmai sztárvendég, és hát nem beszéltünk még arról, hogy lesznek olyan kerekasztalok, ahol a szervezőnek sikerült összeültetnie olyan embereket, akiket itt nem gondolnád, hogy össze lehet ültetni egy... Kerekasztalhoz. Ez is tényleg arról szól, hogy, hogy hogy ez valóban egy szakmai konferencia. Csak egyet mondok, mert az itt most írta eszembe. Lesz egy kerekasztal beszélgetés, ahol Détó Tkrisztal ücsörög majd a www.vimin.hú képviseletében, aztán ott lesz Azorákcsaba, a TV2, Miklós egykori Story magazin most már a, a riposzt.hú főszerkesztője, és azt sajnos nem teszem, hogy ki a negyedik, de olyan szépen fog ez a, ez a négy ember egymásnak feszíni, hogy legalábbis ilyen érdekes, konfliktusok is lehetnek akár az ő történetükben. Úgyhogy borzasztó érdekes lesz, hogy miket mondanak egymásnak. De én például fogok vezetni olyan kerekasztalt, ahol a Mandiner, a Heti Válasz és az Index főszerkesztője ül együtt egy médiaszociológussal, és a humor szerepéről beszélgetni, ott is lehet, hogy lesz szép oda mondogatás egymásnak, majd meglátjuk. Szóval még mindig az a kérdés, hogy Kelt, te milyen stratégiát választasz, amikor mondjuk összelegóztad magadnak az érdekes előadásokat. akkor hogy, hogy áll neki egy újságírva egy ilyen kásványnak? Nincsen teljesen összelegózva, amikor meghívtak, hogy érdekel engem szeretnék-e jönni, akkor a első nyilvánvaló igény után elkezdtem nézni azt, hogy mi az, amiből még hisztorik fog venni. És, e, és a lakosság felől fogok közel, közelíteni, mert, mert az új nézett laposság olvas minket. És akkor ide be lehet legódni a, az otthonról végzett munkát, mert az egynek nagyon jó. Meg azt nem tudom, igazán jól nem láttam még itt, hogy talán. Eleve van egy ilyen Kommunikációs része, amit nehéz megoldani a létező eszközökkel, vagy azokkal, amit szoktunk használni. Mert telefonálgatás, sínmezgetés lesz a helyet, hogy lehetne a nagy, barmás, és nyugodtan működni. A, ne úr, csak be kéne nézni, mert azt jelenti, hogy lesznek ott olyan emberek, akikkel korábban beszéltem, és nem tudom, hogy hol járt ott a cége. Az a Szenetik? A Szenetik. Arról annyit tudok, hogy tavasszal Ugye, ja igen, hát ez egy olyan cég, akik egy ilyen kereskedelmi forgalomban kapható kis kézi, hordozható eg tesznek az ember fejére, és aztán reklámfilmet nézetnek vele. És a, az agyi aktivitás méréséből mindenféle következtetéseket vonnak le a reklámfilm hatékonyságára vonatkozóan az egyes jelenetekre, az egyes szereplőkre és tavasz alatt tartottak, hogy lényegében eladták a technológiát a BBC-nek, mármint rávették a BBC-t, hogy alkalmazza őket tesztelésre, műsortesztelésre, úgyhogy ha most megint itt lesznek, akkor ez azt jelenti, hogy el fogják mesélni, hogy voltak-e már Londonban és, és mik a tapasztalatok a tesztelésre. Én lehetővé az egyik, hogy meg kell kérdeznünk majd, hogyha elkapok valamikor a folyoson, hogy Hatam, is Jó, ez egy izgalmas uh, szekció lesz. Aztán valószínűleg fogunk hallani, a, ilyen egy csomó politikával így úgy kokettáló téma lesz. Tehát egyrészt itt lesz a, az internetkonzultációs Nagy Tamás, és mesélni fog arról, hogy ő, hogy áll az ő internet konzultációja, A kétek úristen. Annak idején olvastam azt a 300 oldalni pd amit kiadtak az internet konzultációra érkezett válaszokból és cikket is írtam belőle. Az egy, egy olyan kásájegy, ami nem kásában volt. Másrészt pedig egy ilyen konferencia az nem lehet meg anélkül, hogy a, az állami szereplők itt legyenek, a szabályozás itt legyen egyrészt, és másrészt itt legyen a média, annak összes, összes létező oldala. Azok is, akik csinálják, azok is, akik eladják, azok, akik hirdetnek rajta. És itt mind-mind politikai befolyások, politikai erővonalak húzódnak a dolgoknak az aljában. Ezt majd érdekes lesz látni, hogy, hogy lesz-e például a botrány, mert itt az is megengedett. Tehát elképzelhető, hogy, hogy itt konkrétan összevesznek a színpadon. Vagy, a, vagy az előadót elkezdik cinkelni a er a kérdések formájában. És hát a, az új kormány közeli vagy, vagy konzervatív birodalom kiépítésére mandátumot szerzett habonyátvált grün munkája is minden bizonyal valamilyen szinten, valamilyen szinten meg fog jelenni, vagy emlegetve, de akár képviselői által is. Ez, ez, ne, ez nem fog érdekelni, vagy ebben nem szaglászol vele? A tárisa, attól is fog, hogy lesz az időm. Szóval eszemült egy story. a meséletem, már nekem még volt a legjobb konferencia vita, amit láttam valaha. A Himani e Szimpózió volt Pesten, és a, a pesti mobil, nem első magyar mobilfizetés veszett össze valamelyik parkolótársasággal, és az a fajta rövid három perces kartcsörgetés volt, ami magázódva kezdődött, és tegeződve végződik. <gül> Imádtam. Nagyon szép volt. Ez ilyen. De Péter, ti azok, akik jellegű moldatokkal zárult, és a két férfi fújt a balra el. Én ennek egy elegánsabb változatát láttam nem is olyan régen, talán egy fél évvel ezelőtt itt valamelyik konferencián, ahol is a egy panel beszélgetésben ült a sharing-economy, közösségi, gazdaság, Magyarországi, hát elismert szakértője, mondjuk Kintverkovics Dalma, vagy hát az egyik legelismertebb szakértője, is mutatjuk, és az egyik taxitársaságnak a képviselője. És az, az meg... ott nem volt ilyen nagyon csúnya egymásnak feszülés és nagy pofoszkodás, de volt viszont hát egy ilyen eh, lesajnáló, már mint a, a taxis, taxis ember részéről egy ilyen na ti kis hülyék, jöttök a marha kis sharing ekonomitokkal, de majd mi jól megobráljuk a, a kormányzati akaratot úgy, hogy nektek annyi legyen, mert hát hiszen ti, mint az köztudott adócsalók vagytok. <gül> És eh, aztán valahogy nem állítom, hogy véres fejjel távozott a taxi képviselője, de azért a közönség az ugye elég egyértelműen a, nem az ő pártjának. Az a világ egyik szerintem, hogy hogyan tudtak a taxisok azt elintézni, hogy őket tulajdonképpen senki ne talán csak az anyukájuk, de ebben sem vagyok teljesen biztos. Hát ez egy nagyon ússba vágó kérdés, mert, mert az való igaz, hogy az, hogy a, az, az Ubert és a Wundert Elég komolyan vegzálja, nem csak a nap, hanem a szabályozást is átalakította a törvényalkotó miattuk. Azt a taxis lobbynak köszönhetően történt, vagy majd láthatjuk. És, és igazándiból én nem is nagyon értem, mert valahogy műbalhénak tűnik az egész. Á, nem ne menjünk ebbe most bele, valahogy nincs kezdem, hogy a konferencia előtt ezen gondolkodni, biztos sokszor is lesz róla. Mert szerencsém vezetni egy sharing economy kerekasztalt is, ami előtt egyébként a, a Wundernek az európai igazgatója fog egy előadást tartani. És aztán a kerekasztalban Wunder vagy Uber már nem ül, de, de ott ül majd a blablakár szintén európai, illetve globális telekocsi szolgáltató, aki Magyarországon a az Autohop felvásárlásával jelent meg, lett tényezők, Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy ott mi mondani. Arra én is, de tőlük számok érdekelnének, mert hogy ö, adásban szerintem többször beszéltem arra, így, hogy írjó Aszkár, az amit azon volt, utazom valahová, de azért, mert, mert a BlaBla Autohop zivi ennyire volt még a történelm során, van, nekem sosem csinált valamiért. És hogy vagy engem egybe egy weboldal, na, Végül is hízel, bőle, nem? Vagy nem tudom, hogy kell ez Elképzelhető, bár ezt én nem tudom, csak úgy tippelem, hogy lehet, hogy a, hogy a blablakár azzal jött be, hogy nem a piacvezetőt veszi meg, hanem a másik. Vagy esetleg a piacvezető nem akar ajánlani a vállalkozását, és ezért a másodikat vették meg. Nem tudom, most tényleg hasból tippelek, megkérdezhetjük tőlük. Utak, utak száma, a sofőrök számaigének nagyon izgalmasak lennének, hogy mit csinálnak valójában ebben az országban. Na jól van, és akkor ugye mind a ketten két napig leszünk itt, tehát az esti utolsó előadások és kerekasztalok egyik után szépen egy ilyen, tehát ilyen fokozatos átmenettel átfordulnak egy, egy elég jelentős igazából. Ferenciának az egyetlen fejhakarós pontja, mert hogy mármint, hogy ez tök jó, csak hogy egy idő után a, a hotelnek a, az infrastruktúrája, az teljesen képtelen kiszolgálni ezt a, ezt a tömeget, és ezért egyrészt nagyon tumultózus jelenetek, és félórás várakozások vannak az egy darab árkú. a nagy buli helyszínen. Másrészt, és ez a talán még sajnálatosabb, hogy de most nem tudom, mit akartam mondani, mert el kell hagyjuk az autópályát, és ezen kezdtem el koncentrálni, de szóval, hogy... hogy ja, igen, hogy másrészt ezért aztán a, a kedves vevők azok, nem tudom, nyolcasával veszik a fröccsöket, meg a söröket, hogy ne kelljen egy újabb fél órát elvacakolni. Hát az a kérdés, hogy meg tudjuk-e estére, hogy kinél van a háziból itt? Hát az a baj, hogy a, ugye a Tihanyban, a Klub Tihanyban volt ez a rendezvény, ahol sok kis apartman házikó rendelkezésre, akkor ott valóban mindig volt egy csomó háziguli, aki apartó a házban lakott, annak szinte kötelessége volt. De itt most szét van szórva a tömeg a siófok összes Ráadásul mindenki kis két szobában lakik, úgyhogy, úgyhogy nincs háziguli. A háziguli a nagy buliban van, ami egyébként most már legyünk teljes értékű beszámolók. A halott pénz lesz a esti koncert. Adója. Ami vicces, mert ez egyfelől ilyen hakni szokott lenni, de hát másfelől azért ez egy akkora tömeg, akinek előadnak, hogy a legtöbb. De szóval el tudom képzelni, hogy sok olyan vidéki koncertje van egy ilyen, népszerűnek, szerintem ahol nincsenek ennyien. De a hakni meg a parti jellegből azért meg az következik, hogy nem mindenki hallgatja, teljes odaadással a koncertet. Jó fiatalos hip -hop Igen, így. Hát egyébként meglepő! Mind a aztán... kettőnkön kapucnis pulóver van kedves hallgató, tehát mi készültünk. Most még, de én azért nem sokára átveszem az akkómat. Igen azon gondolkodtam, hogy akkor a dress code ról is tegyünk említést, Ez egy olyan konferencia, ahol az a mondás, hogy mindenki abban jó, amiben kényelmesen érzi magát. És ezért van kapucnis cégvezető is, meg öltönyekendős cégvezető is. Meglátjuk, hogy idén mi a trend, de igazért, Tehát azt tippelem, hogy többségben lesznek a nyakendő nélküli zakós inges emberek, illetve a kiskosztinus csajok. E, és én például azt a stratégiát választottam, hogy lényegében egy öltöny lesz rajtam, de pólóval. Vicces, vicces pólókat leszek a zakóval. Miami Vice. Jézusom. Tehát Miami Viceban nyomom. Tehát viszont azt hiszem, hogy a klasszikus újságíró szerelésben nem, jön, nem? Igen, igen, igen, igen. Mi a vicces póló és a rajta a kapucnis. Hogy hívják ezt a dolgot? Pólóvernek szól. Udi. Udi. Udi. Heri Udi, na mindegy. Fú. Na jó, e. egyébként van neked egy linkem majd. Művestem. A kis kiskasztomról teszem eszembe, az Atlanticban volt egy megfejtés arról, hogy, hogy a... Az, Irodai, meg a professzionális női ruha az milyen, milyen kis skálán mozog. Tehát felveheted a még nem mondják azt, hogy kurvás, már nem mondják azt, hogy nagymama típusú kosztümöt, és kb. ennyit. Igen, ez a konferencia abból a szempontból tényleg nem rossz, hogy itt egy kicsit szabadabb az öltözködés, de az, az viszont úgy van, hogy mindenki kiöltözik, hogy mindenki a magához képest választ egy, egy alkalmibb öltözetet. Valószínűleg az lehet az oka, hogy, hogy azért persze egy ilyen nagy közösségben működnek ezek a, ezek a reflexek, hogy, hogy aki, aki nagyon topisan öltözik, az nem is lehető olyan komolyan, és az kevesebb beszélgetésbe fog belecsúszni, és kevesebb névédet tud odaadni. Egyébként természetesen a leghíresebbek, a legmenőbbek, azok megengedhetik maguknak, hogy akármiben legyenek, hiszen ők már az arcuk, az arcuk az ő öltönyük. Majd meglátjuk. Akkor erről majd egy kis stílusban beszámolunk. Amikor először jártam, mint Elethangerén, amit eddig nem voltam, akkor, akkor a terem egy része azt tippelgette, hogy ki lehetett a terepszínű gyakorlós a és ő volt-e az indexes. Hát abban biztosak lehetünk, hogy egyébként itt lesz az Index főszerkesztője, itt lesz a 444 főszerkesztője, Új Péter, e, itt lesz FD Zsolt, DJ Superman, e, hogy ők nem lesznek öltönyben, az annyira száz százalék biztos, hogy csak nem. Ki erre tutójára Új Pétert öltönyben? Ki egyáltalán valaha Új Pétert öltönyben. Biztos, hogy nem az érettségén talán még. Akkor körülbelül ha, igen, szerintem, szerintem ott tójára. De ezzel nincs baj, jó ez így, és nem egy olyan fellépő lesz a színpadokon is, aki egész biztosan egy farmerban és egy kockás lesz. Egyébként igen, tehát a fiúk ezt inkább megengedhetik maguknak, lányok szerintem kevésbé már megengedhetnék szerintem maguknak, de nem szokták ezt a verziót választani. Úgyhogy figyeljünk, hogy látunk-e tetovát le tovább kapucni spólyos csajokat. Ó, te jó így. Most elgondolkodtam, hogy volt ilyen. <gül> <gül> És ott is informatikus játszott. Jó, mivel 18. nyolc, ember, vagy valami ilyesmi lesz itt, biztos, hogy lesz köztük mindenféle. Milyen ütendekről beszélni most. Meglátjuk. Na jó. Hamarosan befutunk a konferenciahelyszínre, úgyhogy szerintem a körkapcsolás első állomásához elérkeztünk. Úgyis minn Schnitt, sziasztok, jövünk majd vissza. Na hát szevasztok, ez volt a felvétel. Ö, ez, bármint a felvételen felvétel, ez már-már ilyen Tom Stoppard drámába kezd hajlani. Ez volt az uti napló, és az a baj, hogy viszont mi nem emlékszünk most olyan nagyon pontosan, hogy ott miről beszélgettünk, tehát mivel fejeztük be a beszélgetést, Úgyhogy csak viszonylag hát, ö, olyan lazaszálakkal fogunk kötődni az ott feldobott kérdésekhez. De arra emlékszem, hogy arról beszéltünk, hogy vajon ki ruhában lesz. Igen, és ez, ez nagyobb azon a szóráson volt, amit, amit az elején tippelgettünk. Tehát a farmeres férfiak ingben és Zakóban. Bár voltak aki ettől merészen eltért, például a hihetetlenül favágó, szakáló és bajszú Új Péter. Illetve láttuk azt a nagyon menő táskát, aminek nem időszemben nevetette nevetet. Te ismerted. Igen, Obag, Obagnak hívják. Gumiból van az ő teste. De most egy női táskáról beszélünk, félreértés, nehézség, tehát nem egy laptop táska vagy ilyesmi, hanem női táska, ami egy gumitest, egy, eh, eh, hogy mondják ezt a vastag kötelet? Hajókötél válpánt, és, és ilyen különféle ilyen dísz, nem keretnek hívják azt a dolgot. gallér, ez, ez az gallért, lehet, gallért lehet rá vásárolni. Tehát egy ilyen, egy ilyen összerakhatós táska, ami egyébként egy, egy új, új üllet, szerintem tök jó design de arra nem számítottam, hogy, hogy fel fog bukkan az internet hangerén. de az internet hangren azért lényegében minden felbukkant azt, azt szerintem bátran hagyjuk Elég nagy társaság volt ahhoz, és elég egynemű abban az értelemben, hogy a legtöbb ott lévő ember az így vagy úgy, de kapcsolódott az internet bizniszhez. Tehát ez valamennyire azt is lehet mondani, hogy homogenizálta kicsit a társaságot. Tehát nem voltak nagyon kilógó arcok, nem nagyon láttam pankokat, nem nagyon láttam arctetoválást és herepírszinket, azt egyáltalán nem láttam. Bár is, azt ugye hogy is láttam volna. Igazán rákérdeztem volna, hogy ha láttál herepírszinket, akkor hogyan láttál, és akarsz róla beszélni? Ha láttam volna, nem akarnék róla beszélni, de nem Mert Hát, hát hogy mondjuk egy herepírszinket látok, az ugye nem szól semmit a 1800 résztvevőről. Ha meg sokat, akkor minimum nem tudom, amíg kellett volna járjak, ami nincsen siófokon legjobb tudomásom szerint. Így vagy úgy. Az viszont egy nagyon fontos megállapítás volt, hogy, hogy... És ez ma, amikor kikerültek az internetre, az ott készült fotók, nagyon sok fotó készült, azt hiszem az a poliszi, hogy minden egyes előadóról két fotó felkerül a, a, az Internet Hungary Facebook oldalára, plusz még ilyen, mit tudom én, két ö, ö, közönségfotók. Szóval, hogy ezt úgy végiglapozgattam, már csak azért is, hogy nyilván sokan megteszik magukat keresvén a képeken, és... Ö, és azt kellett lássam, hogy nagyon-nagyon-nagyon felül reprezentált volt a pasasoknak az aránya az előadók között. Látványosan, látványosan sokkal több pasas volt, és azt én a helyszínen is megállapítottam, hogy most valahogy olyan nagyon-nagyon sok hapsi ad elő, és ahhoz képest kevés a lány. A valóság ennél egy kicsit jobb volt. A részvehőkön azért ennyire nem ez látszott. A résztvevők, az szerintem teljesen lényegében felefele -fele volt. Ideig azért nem mennék el, de rendkívül sok nő dolgozik az internet, tehát nem annyira szomorú hely, mint régen volt. Igen, ezt meg is állapítottuk valakivel beszélgetve, hogy, hogy régen az Internet tényleg csak pasasok vettek részt, és hogy ez egy ilyen szakmává vált úttörésből, az abból látszik, hogy egy csomó jónő is eljön az Internet hangeri konferenciára, és ott ráadásul érti is azt, amiről szó van. Mármint, hogy úgy értem, hogy benne van a szakmában, tehát nem csak valakinek a segítője, hanem a szakma mestere, mesterre. Volt azért nagyon sok előadó egyébként én magam is többet láttam, akik, akik lányok voltak, de nagyon kevés ahhoz képest, hogy nem is tudom, az valahogy. Tehát ilyen. E <gül> Hogy fogsz Jó. ebből kijelni? De sehogy, egyszerűen csak feltűnt. No. Nem szokott ez így lenni mindig, sokkal több csaj szokott előadni, szerintem ez egyébként leginkább véletlen lehetett, tehát nem, nem, nincs trend, meg nem, nem kell semmiféle bonyolult következtetés levonni belőle, csak ez a helyzet. Így nézett most ki a, a Nekem itt van egy gyorsan egy kérdés, és akkor legalább belecsapunk abba, amit te itt felírtál uh, jegyzetnek, hogy te mit tanultál. Ferenc, hogy kötöttél ki te egy nők az interneten kerekasztalban? Úgy kötöttem ki ott, hogy uh, tavasszal a médiahangerin és volt egy uh, hasonló kerekasztal, ott uh, a téma az volt, hogy női felsővezetők uh, úgy általában, tehát hogy milyenek a női felsővezetők, és ez egy csak nőknek szánt kerekasztal volt, amit egy újságírónő, a figyelős Ravasz Melinda vezetett, és ott arra gondoltunk a szervezővel, hogy az vicces lenne, hogyha ott lenne egy ilyen pasi, aki egy pasi szempontot képviselne. És én lettem ez a pasi, és nagyon-nagyon viccesen is sikerült ott tényleg a mindenféle híres asszonyokkal elbeszélgetni arról, hogy milyen felső vezetők ők, és tudom én mennyire... Előny vagy hátrány az ő életükben az, hogy, hogy nem csak felsővezetők, de nő nem is. És akkor ennek örömére gondoltuk, hogy akkor próbáljuk megint ezt megcsinálni, de mivel ugyanarról azért már csak nem lehetett szó, azért most azt a témát választották azok, akik ezt a kerekasztal beszélgetést kitalálták, hogy netező hölgyek, és egyébként kvázi ugyanazok a hölgyek, akik ott voltak tavasszal is, Arról beszéltek, hogy hogyan interneteznek ők. És hát sajnos az derült ki, hogy pont ugyanúgy, ahogy bárki más, ez egy, azt hiszem, 40 perces kerekasztal volt, és szerintem egyetlen érdekes mondat sem hangzott el benne. Beleértve a saját mondataimat is, a szörny szörnyű rossz élmény volt. Illetve az azért csak előkerült, azon én viszonylag jókat szórakoztam, hogy inkább ilyen generációs különbségek jöttek talán elő, hogy jó-e az, hogy az emberek ennyit interneteznek, jó-e az, hogy az emberek rá a Google-on arra, hogy atya új egy találtam egy kivítést a fog elfogja vinni holnap a tapadós boleró. És ilyen teljesen hitközöpi témák jöttek elő, és, uh, és ennek a mentén semmi, tehát nem a női felsővezető, hanem az emberek mit gondolnak arra, hogy mit csinálunk az interneten kerekasztaláváltát nagyon gyorsan. Hát igen, de, de nem sikerült semmiféle megfejtést mondani. Tehát tényleg ez a jó hogy az internetzés ez, ez ilyen nagyon áturalta az életünket. Ez a téma, ez körülbelül azon a szinten került elő, hogy a négy -egy függvénytáblázat meg a zsebszámológép használata a íráskor téma szokott előkerülni. Szóval nem volt ez igazán túlspilázva. Az engem, hát azt nem mondom, hogy meglepet, de mindenképpen érdekesnek találtam, hogy, hogy ezek a hölgyek, akik valóban... Felső vezetők, a TV2 egyik tulajdonosa, a Helyneken marketing igazgatója, az Axel Springerből alakult média vállalkozás vezetőigazgatója. Szóval, hogy ezek a hölgyek milyen advanced internet használók, a, számos ismerősömnél, számos férfi ismerősömnél, vagy mondjuk úgy, hogy számos internet literat ismerősömnél sokkal-sokkal, Aktívabban használják, egyébként az összes eszközt, tehát tabletet, mobilt, laptopot, desktopot, mosógépet és kenyerpirítót, ezen mind szokták ők internetezni. Kihagytad a hűtőt talán? Jó, tényleg pedig azon is biztos szoktak. Jó, szóval hogy ott azt tanultam, hogy, hogy érdemes jobban felkészülni egy ilyen témára, és akkor, és akkor talán érdekesebb lesz a beszélgetés. Egyébként generó, generációzása már erre vittem el, nekem volt egy, egy egészen jó élményem. Kettő előadás egymás után. A, az egyik az elmondta, az ilyen az Z-generáció, és így lehet velük együtt dolgozni, és, és közös márkaérték, és szeressük egymás gyerekek, és beszélgessünk, és vont be őket. Talán még a márka követő is elhangzott. A, a másik előadás mióta belefajult volna abba, hogy hogy atyavus, az emberek internetet csinálnak dolgokat, és nem tudnak már logaritmus számolni fejben. Az előtt viszont volt egy olyan megállapítás benne, azt egy professzor tartott, és ki kellett, ki volt ő, mindegy is, hogy, hogy ezzel az z-generációval, azzal nagyon vigyázzunk, mert egészen más az, aki abban az idő született, viszont Budán lakott egész életében, és jó iskolákba járt, és egészen más a, az az generációs aki ozdont tette ugyanezt. És hogy és én nem nagyon szoktuk innen megközelíteni ezt, hanem vannak a fiatalok, azok az ijesztő dolgok, jönnek fel, és majd elveszik a munkánkat, vagy valami. És ennél azért finomabb a történet? Hát, legmélyebb tiszteletem kinyilvánítása mellett is, de én nem értek ezzel egyet. Azt gondolom, hogy, hogy ez tökregenerációs általánosság, hogy. Tehát bizonyos hatások, amik érnek minket a, a világból, ahol élünk, azok mindenkire nagyjából egyformán igazak. Az egész biztos, hogy az OZD fiatal az nem iPhone-on szocializálódik. De egyébként az a budapesti fiatalok többségére is ugyanígy igaz. De az, hogy a, hogy a tévében mit néznek, meg mit nem néznek, hogy mennyire nem tévéznek, hogy, hogy, hogy, hogy hogyan alakult át a, az információ befogadási, nem is tudom, struktúra, vagy az a, a, a, a ránk információ struktúrája, hogyan tolódott el a mozgókép felé, és hogy ez milyen változásokat okoz, ez szerintem tök ugyanúgy működik, Oszdon is, mert a, a tévéből is ez jön, nem csak a, az internetből, meg nem csak az telefonból. Egy szinten igen, hogy emlékszel arra a diasorra, amit pont a múlt adásban beszéltünk, ezek az ilyenek az EGENER, nem az, ami az Y generációsokról szólt, igen. ott, ott nagyon, nagyon közel, nagyon pontos, nagyon mély megállapítások szerepeltek, már már annyira, mint a, mint a horoszkópokban szokott, és jövő héten fogsz találkozni egy fekete férfival. És ennyire pontosan meg nem lehet generációs általánosságokat mondani, még egy ilyen kicsi országban sem. Ebből egyet egyetértek, de azt a, a néhány alapvető behatást, ami az ami a égenerációnak generációnak az információfogyasztás, meg egyébként az általános fogyasztási e, működését meghatározza, azokat a mintákat, amit ez a generáció a a világhoz való viszonyában mutat, azt szerintem egyébként elég jól lehet tipizálni, és eléggé hasonló dolgokat találnánk Oszdán is, meg Budán is. Tök meglátjuk, hogy fogják ezeket az embereket majd... De csúnyálkozik az, hogy termékkéteni, tehát erről van azért szó. Mindenkorban minden ez történik, tehát az ötvenes években is tették az embereket. Persze kicsit más, hogy még nem azokat az aspektusaikat, nem az információikat, hanem a vágyaikat, vagy a hiedelmeiket inkább. Nem, ezt szerintem ebben, amióta kapitalizmusban élünk, nem nagyon van változás. A, hogy melyik részünket adjuk el, hogy a vesénket, vagy a gondolatainkat, abban persze van egy kicsit. Hogy mennyire mélyen, vagy akármi. Egyébként találtam most itt jegyzetet a gépemen úgy látszik, hogy felszinkronizált a céges laptopomról végül a Trezorit, Uh, és voltak ilyen megállapítások, akit nagyon tetszett, hogy mert ezek a mai fiatalok, vagy ezek az égenerációsok ezek Airbnb-znek, Youtube-on fogyasztanak tartalmat, übereznek taxihelyet, nem hallgatnak a rádiót kocsiban, hanem Spotify-t. De hát ebben, nem tudom, ezt kiadta elő, majd igyekszem nem tiszteletlenül nyilatkozni róla, de hogyha ezek, a, ezek voltak a -e megállapításai, akkor egyáltalán, tehát akkor nem vett észre semmi lényegeset. Mert ezek, tehát ezek csupán eszközök, a kocsiban ugyanúgy zenét hallgatnak, csak Spotify-ról, és nem a Petőfi rádióból. Volt ennek folytatása meg az, hogy hogyan közelítsük meg az égenerációt, meg, meg hogyan lett együttműködően ténikkel, tehát errefelé elment aztán az előadás. Csak ez a világítsuk meg valahogy azt a hatalmas nagy különbséget, ami van állítólag köztük és köztünk, arra ezek voltak a példák. Uh -huh. Ez viszont egy darab városra igaz is részére. Hmm, nem akarok újra, újra visszatérni, de a, a, azt akarom inkább mondani, hogy a, az internet Hungary közönsége maga, a, bár kor, kor megoszlás szempontjából egyáltalán nem volt homogén, tehát a 16 évestől a 70 évesig mindenki volt ott, és szerintem nagyjából hozta is azt a, a korfát, amit, amit az utcán is látunk mondjuk a jó talánnál fiatalabb volt egy kicsit a, a közönség, de hogy, de hogy azért volt egy ilyen kidudoradása ott az E és az Y határán, ott, ott sokkal többen voltak, és ezt például tudod, miből tudtam nagyon jól lemérni, hogy Na. este a, a konferencia program után mindig koncert szokott lenni, ezt szerintem mondtam is az úton, és most a Halott Pénz zenekar játszott, ami, amivel most nagyon beletalált a főszervező a az ott levők ízlésébe, szerintem régen örültek ennyire koncertnek az internet hangelő mint most. És volt az a pillanat, amit biztos már sokan megéltek, a drága hallgatók is, meg akár velünk is megtörténhetett. Nekem azért volt egy ilyen újdonságérzete, hogy hátul álltam viszonylag a, a terem vége felé, és ahogy előre néztem, egy sláger refrények közepette a színpadra, akkor e, egy csomó felemelt kezet láttam, akik ritmusra ugráltak, de az összes kézben, nagyon nem az összesben, de rengeteg kézben mobiltelefont láttam. Tehát, hogy, hogy olyan volt, mintha ilyen mobil screeneken keresztül nézném a színpadot, vagy legalábbis vezetne egy folyosó oda a színpadra, ami mobiltelefonok világító képernyéből van kirakva. És ez már nekem is nagyon ilyen generációs különbség volt. Tehát nekem ez ilyen... E, ne, nem, nem fura volt, mert értem, szóval nem, nem fura volt, nem az enyém volt. Minden koncerten meg kell válogatni most azt a helyet, ahol nem mások telefonjait nézett magad előtt, amint készítik a sok fotót. Igen. Na jó, de mindezt csak arra mondom, hogy, a, hogy, hogy maga az Internet hangeri is elég z volt, olyan Y, na jó, Y generációs volt. Hát ez, hogy felrajzoljuk az előadókat, akkor le fog kinézni ez az egész. Az előadók idősebbek voltak, vagy ott, ott sok volt az idősebb. A, az idősebbnél ne arra tessenek gondolni, hogy, hogy ilyen, akár ilyen velemkorú vén emberek, abból is volt, de azért szerintem a jellemző az a, az a 30 alatti, vagy a 30-hoz közeli Teljesen más, Teljesen máshogy éltük meg, én ennél sokkal idősebbnek látom a rendezvényt. De más előadásokon voltál talán, vagy más. Tehát például biztos nem voltál a startup komédia, nem. vagy a startup comedy szekcióban, ahol csupa gyerek volt. Nem, nem, nem, nem. Kék, meg, meg sárga termekben voltam. Ott uh, 40-es, még nyakendőt és kötő emberek beszéltek komoly dolgokról. Hát, ha és, ha a e... volt, és a kék volt a főterme ennek a konferenciának. Igen, az igaz. Ha már említed, akkor a, eszembe jutott, hogy, a, hogy viszonylag sokat voltál a neuromarketing szekcióban, és én ott nem voltam olyan sokat, viszont pont ott voltam, amikor Pál Feri atya adott elő, akiről őszintén szól nem sokat tudok, csak annyit, hogy, hogy egy katolikus pap, hogy mentálhigiénész szakember, és hogy szokott előadni gyakorta. És az ő előadása amit végighallgattam, és amit egy, egy teljesen dugig tömött terem hallgatott végig, és ami egyébként körülbelül arról szólt, hogy hogy, hogy van az, hogy, hogy három emberből kettő az talami miután meghozott egy jó döntést. Tehát, hogy a jó döntéseinknek sem feltétlenül mm. tudunk örülni, és hogyan tudjunk örülni általában úgy az életnek magunk körül. Tehát kb. erről szólt az eladás, az valami egészen felemelően. De, de, de nem, is, nem, tökéletes Már, volt, nem tökéletes volt, nem tökéletes hanem, volt, hanem profi volt. Úgy volt profi, ahogy egy, ahogy egy nagyon jó eszű, jó lelkű pap tud profin előadni. Szórakoztató volt, nagyon vicces volt, az ő betű hosszan kitartva soha egy pillanatra sem hangzott el benne. használó előadás volt, tehát a a Pál Feri atya két széket használt, hol az egyikre ült, hol a másikra, amikor a másikra ült, akkor az egyik székhez beszélt, néha mögé állt, és rátámaszkodott. Szóval az egészet, tehát, hogy, hogy egy ilyen színpadi dramaturgiája is volt, egy, egy térhasználata is volt, zseniális volt. A, a, nem vagyunk olyan nagyon meglefe ugye? Elvileg azt gondolnám, sűnt. hogy a társadalmunknak a legjobb prédikátorai mindig is a papok voltak, és az ő ő szakmájuk, ez sok száz éve. Csoda lenne, ha nem lenne nagyon jó előadó, de még azon belül is egyébként egy, egy végtelen, ilyen zseniális, nagyon jó élmény volt, nagyon jó élmény volt, nagyon szerettem ott lenni. Tök másonnal nézném egyébként, nem onnan, hogy a társadalmunk legjobb rétikátorai, hanem az, hogy Pál Feri a momenten a legjobban futó pop-up. Uh -huh. Tehát aki itt-ott előad, x-könyv, sikeres előadások, gyülekezett, millió fan. Most rákeresek gyorsan Facebookra, egy nem mit dob ki. Igen, Pál... igazad van, párfelére, a egy, egy rockstar, tényleg. E, e, és, és meg is voltak azok a manírjai, meg is voltak az a, az a begyakoroltság a, a az előadása körül. Jó, ezt is éreztem. Ettől függetlenül akkor viszont tényleg olyan volt, mint egy Robbie Williams koncert. Most lehet szeretni, vagy nem szeretni az előadót, de hogy így, hogy így pofánvág a profizmusa, az, hogy amilyen könnyedséggel szórakoztat, vagy ahogy az egész úgy van felépítve, hogy azt érezt, hogy itt egy szuper szórakoztatás történik, az az övé volt. Az töké, hogyha valaki tud előadni. Annyira nem vagyunk hozzászok, hogy mindig meglepő. Tényleg, na neked mik, mik voltak a tapasztalataid, akiket hallottál előadni, azok hogy adtak elő? Uh, tök nagy, rendkívüli módon vegyes volt. Uh, volt a nagyon érdekes témáról, nagyon rosszul beszélő, nagyon jó számokkal rendelkező ember. A... Nem hittem el, hogy ő nem a saját előadását, pedig a téma az jó volt, meg amit hozott az király volt, az Ericssonnak a, a... megrendeléséből futó jövőkodatással számolt be. Gyakorlatilag az volt a tanulság az egésznek, hogy a, az embereknek ö, jövőképvideóval, marketinggel ezzel, azzal eladták a jövőt, kilóra. Ö, de olyan, hogy a telefon lesz a pénztárcász, azért mondjuk egy ideje. Ö, háztartási robotok lesznek mindenhol 2020-ra, és gondolatát, hitelet fogunk kommunikálni. Tehát én teljesen Jetson jövőre is mondja azt az emberiség többsége, vagy akiket megkérdezek, annak a többsége, hogy ez már itt van és működni fog. Uh, és mindenki szállt évi fog persze közben. Ugyanakkor az előadás nem volt jó, pedig ebben, ebben a témában önmagában van egy rahat jó előadás. Eleve egy rohat kellett volna, nem egy erikszonos. Tehát ez a, azok, azok az előadástémák, amiket nem felmárkázva kell előadni, hanem okos, okos díjasorral. És aztán voltak az én visszatérő előadók, akiket már találkoztam korábban, hogy Bruce uh, Henrik nagyon tud beszélni, vagy hogy uh, úgy de meg kéne uh, Volt egy zenepiaci előadása, a végére estem be, egy ö, magyar származású amerikai szaki mondta el. Ő pedig ilyen beszélgetős, tehát a, igen, és akkor így állnak a bevételek, a CD az esik, az már gyakorlatilag nincs is, a digitális az emelkedik, ezt is mindjárt tudjuk, és hát a Winning is emelkedik, minden teremben van egy ember, aki meg fog esküdni hogy azt szól legjobban, valaki ott lekezd indegetni, hogy ebben a teremben ő az. Igen, tudom, köszönöm szépen, akkor itt is megtaláltuk az emberünket, tehát ő meg így, te látszott, sokszor ad elő, és hogy tud, mint kezen ez a közönsége van. Ez volt a jó élmény. Amúgy meg átlagos. Hm. Én azért azt tapasztaltam, hogy, hogy nagyon sokan vannak, tehát felnevelődött egy olyan, olyan középgeneráció ebben a, ebben a hm, menedzser rétegben, mondjuk így, nevezük őket így szegényeket. Akik, akik már nem szarják össze magukat, ha kikerülni őket színpadra, és hogy mondjuk száz vagy kétszáz ember előtt kell megnyilvánulniuk. Hanem sőt, hát ha nem is lubickolnak ebben a helyzetben, de teljesen ilyen hétköznapi feladatként tekintenek rá. Tehát nem... nem, nem szakad rájuk az egész, nem nyomja őket agyon, hanem itt tudnak, mit kezdeni a helyzettel. Ilyen emberből már nagyon sok van. Ezenből persze van, aki el tudja cseszni, és nem, tehát ahogy mondhat, például a számokkal, vagy, vagy rossz diákkal, vagy, vagy rossz téma felütéssel elrontja az előadását, de hogy ilyen, ilyen, ez a nyeldeklős, és akkor, hát most azt még elmondanám, tehát ilyen típusú előadást, én nem is, talán egyet se hallottam, se fiatal se időstől. Fájdalmasan rossz nem volt, de mondjuk ennek kéne az átlagnak lenni. Jó, Tehát de hogy azt is mondom, hogy ezen a konferencián ez volt az átlag, ami, ami egy tök jó hír, mert azért akár négy-öt évvel ezelőtt is, vagy akár mostanában egy startup versenyen borzasztó rémült előadókat lehet látni, és itt én legalábbis nem nagyon találkoztam ilyennel. Tök jó mindegy, ennek csak örülök. Azt jelenti, hogy, hogy ebben a kérdésben egy kicsit úgy, úgy tapogatózunk előrefelé. Az még mindig egy, nekem egy folyamatos élményem, hogy ezeken a konferenciákon, hogyha egy tetszőleges nyugat-európai előadó megjelenik, vagy amerikai, de tényleg tetszőleges, akkor ez mind olyan előadást tart, hogy, hogy na úgy viszont nem adott elő senki egyetlen magyar sem. Vagy mondjuk három a háromszázból. Hogy... Ez, ez hihetetlen, hogy milyen erős kultúrája van, milyen sokat tanulnak erről valószínűleg már gyerekkorukban, kamaszkorukban ezek az emberek. Az, az engem mindig lenyűgöz. Szolgálti közlemények viszont felkerültek a internetre, ha lehet, hogy az utolsó Deconstruct bitkonferenciának a felvételei, amit mi minden évben ajánlottunk, eddig szemben, amikor eszünkbe jutott, hogy ez van. És... Idén még nem hallgattam meg egy előadást sem. Viszont ott átlagosan annyira roható előadások voltak, például tavaly, hogy nagyon nyugodtan mondom azt, hogy nézzetek bele. Az okos kezdve a nem tudom, a futurizmusig egészen sok minden ilyen bit-gondolkodó emberek a jövőről, meg a technológiáról, a típusú konferencia az egész. Nézzetek bele. Még erről az jutott eszembe az internet hangerihoz, talán záró gondolatként, hogy nagyon dús volt a program, nagyon sok nagyon jó előadó, illetve előadás volt, nagyon érdekes volt. De ez azért egy erősen szakmai vélemény. Tehát azt gondolom, hogy ilyen kvázi népszerű tudományos módon, vagy hogy mondjam, azzal a szemmel nézni, hogy érdekesség hangzanak el, amik úgy felkeltik a, a figyelmedet, akkor is, hogyha nem vagy feltétlenül a téma e, munkahegyi értelemben vett e, követője akkor az úgy egyáltalán nem biztos, hogy, hogy izgalmasnak és érdekesnek találta volna az ember. Tehát amikor meghallgatsz egy nap 40 előadást, amit én nem tettem meg, ilyen konferencián még soha, de látom, hogy sokan vannak, akik rendesen végigülik a, az egész napot, és hallgatnak figyelemesen. Szóval azért akkor egy idő után így, így szétrobban az agyad attól a, attól a klisé tömegtől, ahogy amit egy idő után elkezdesz érezni, hogy hogyan, hogy miről beszélnek, hogy milyen felütéseket használnak az előadók, hogy mennyire kényszeresen mindenki a saját cégét tolja, és kényszeresen próbálja ezt titkolni, vagy legalábbis nem mutatni, de mégis. Szóval, hogy, hogy azt gondolom, hogy ez egy, egy, annak, aki ebben a szakmában dolgozik, és a szakma több területe iránt érdeklődik, egy rendkívül érdekes konferencia volt, nagyon sok olyasmivel, amit, amit, amit úgy vihetett haza, hogy na ezt is megtanultam. Eddig nem tudtam, most már tudom. Vagy hogy nem is az, hogy megtanultam, hanem hogy milyen érdekes, hogy mondjuk a, a népszabadságnál, az Axel Springernél, vagy a Cinetiknél ezt gondolják a világról, vagy egy szeletéről. De annak, akinek ez nem ilyen fontos, annak viszont szerintem egy ilyen elég lapos és nyomasztó sorozat lehetett volna. Szerencsére ő persze kimehetett ilyenkor a, a konferencia előtti szabad területre, és ott ehetett zingburger ihatott nem tudom milyen kávét, egy után sörcsapolásból is kivehette a részét, meg, meg a limonád és tandon is ihatott, és közben beszélgethetett emberekkel a számolatlan mennyiségben. Hát ami meg a fő funkciója egy konferenciának úgy általában. Ami az egyik fő funkciója, szerintem ennek egyébként tényleg a tartalma is Érdemes arra, hogy meghallgassa az ember? Az befogadhatatlan mennyiség volt, azért ezt nem mondtuk el szerintem egyszer sem, talán még a felkomba sem, nem hallgattunk visszaadás előtt, de hogy úgy tessék ezt elképzelni, kedves hallgató, hogy négy darab teremben szinte folyamatosan... Öt. Mint... Öt. Te jó Öt Isten, egy, szín, egy szint elfelejtettem. Folyamatosan beszélt valaki. Ú, igen, úgy tehát, hogy ilyen vagy 30 perces kerekasztalok, vagy 10 perces, 15 perces előadások, voltak, és mondjuk az első nap reggel 9-től este 7-ig fél 8-ig, a második nap reggel 9-től délután 4-ig, ig tartottak a termek. Sokszáz előadó, sokszáz, és ugye, ha, ha csak sokszáz előadó lett volna, de ezeknek a történeteknek nem a fele, hanem talán kicsit több, mint a fele szerintem, az kerekasztal beszélgetés volt, tehát, tehát 30 percben 5 ember nyilvánul meg úgyhogy végtelen mennyiségű e, szöveg, és valóban nem, hogy átláthatatlan, hanem, hogy én sokszor ütközöm most már ezeken a konferenciákon abba, hogy próbálom megszervezni, hogy lássam, ami érdekel, és nem lehet, mert egyszerre három terem van, ahol mind-mind pont olyasmi szól, amit olyan szívesen meghallgatnék, és igazán nincs mi alapján dönteni, mert az ember ekkora felhozata válogat, akkor nem is tud igazán dönteni, hogy most e, melyik újamat harapjam meg, hát amelyik de nem is tudom, én ráhagyom magam ilyenkor a, a, a, a tömegnyomásra és a sodortatásra, és azért többnyire inkább kint pofázok az előtérben a többiekkel, és nem bentülök ülök végül. Igen, igen. Hát illetve a táskámban szerintem, én mindig találok ilyen aláhúzott, bexelt, bekarikázott és többszintű érzetelel látott papírokat hogy hol kéne lennem, ahol nyilván nem voltam persze, hanem, hanem vagy bent ragadtam teljesen máshol, vagy beszélgettem valakivel. Na, hát ezt is túléltük. Ezt is túléltük, bár nem volt könnyű, mert valóban eh, engem megbetegített kell téged, pedig eh, én csak simán hullámos voltam, szerintem téged elátkozott az internet hangeri, vagy a halott pénz, vagy az a nagyon sok alkohol, amit az este megittunk. Nem csak mi voltunk ezek, tehát azt azért szögezzük le, hogy a konferencia látogatók egy jelentős többsége, aki ott alszik, az este programszerűen berúg. Igen, igen, igen. igen. Ez, ez egy olyan buli, ahol előkerült 11 magasságban az Államhajó című sláger, és valaki énekelte egy mikrofonba. Minden elhangzott. Igen. Igen, a diszkó az mindig a, az idősebb generáció ízlését szokta tükrözni. Ezen a fiatal generáció mindig kiakad, és egy idő után sértődőtten kivonul a kertbe dohányozni. A, a középkor pedig iszonyú jó táncol és bulizik. Ez volt az internet hangeri 2015. Szerintem elég durva reklámot csaptunk neki, de azért, mert, mert ez egy jó rendezvény. Úgyhogy jó szívvel tesszük ez. Disclaimer, én ott tényleg dolgoztam, tehát egy csomó kerekasztalban azért ült. Na, ez volt a dolgom. A kelt is dolgozott, amennyiben a túlságot ért. Jelentem, írtam róla a újságot? Tehát lehet, hogy elfogultak vagyunk, de, de ez nem az az élmény, amit amit egy szakmabelinek érdemes kihagyni, hogyha teheti, hogyha valamiért úgy alakul az élete, hogy eljuthatod, akkor ne tét megnézni mindenképp érdemes.